Pista 13. Nu mă va bănui nimeni că aș vrea să le fac jocul. În privința aceasta am ia malibiul meu. În unul din cele din numere ale revistei Gândirea, am publicat în anul 1921 un articol tineresc intitulat Revolta fondului nostru nelatin. Puneam atunci cu stângăcii juvenile un accent apăsat pe dacismul nostru. Dar să ne oprim puțin asupra conștiinței romanității, care a luat forme așa de virulente în sufletele lui Klein și în Cai Maior, Cipariu. Conștiința romanității, cât privește limba și continuitatea în Dacia, o aveau de plină și cronicarii noștri mai vechi, precum Miron Costin și Dimitrie Cantemir. Romanitatea era însă pentru ei un fapt de care se lua act cu mândrie și atât. Conștiința acestui fapt de temelie nu se complica la Miron Costin și la Dimitrie Cantemir cu o problematică constructivă. De-abia școala ardeleană latinistă împrumută faptului proporțiile și articularea unei ample problematici constructive. Stârnirea avalanșei îi revine călugărului pe cât de umil în viață, pe atât de îndrăzneți prin inițiativele sale, samoil Klein. Gheorghe șinca completează. Petru Maior găsește cele mai radicale formule, iar Cipariu și alții clădesc sistematic. Pasiunea imensă pe care toți deopotrivă și fiecare în felul său o pun în această cea din tâi mare aventură spirituală a Ardealului, rămâne fără pereche. Imaginea neconturată pe care învățământul liceal ne-a lăsat o amintire cât privește acești latiniști, este aceea unor îmbâxiți de carte, a unor utopiști cu privirea întoarsă spre trecut, întrucâtva a unor străini de realități. Mai stăruie cel puțin pentru unii dintre ei și astăzi, direct și indirect, judecata maioreștiană, acea sentință formulată sub imperiul unei sobrietăți cam găunoase, care prin toată ființa ei nu putea să aibă nicio înțelegere pentru enorma pasiune ce colcăie în dosul preocupărilor cu aparențe livrești ale latiniștilor. Citiți fraza masivă, grea, articulată ca un mastodont antediluvian, dar plină de miez, plastică și învăpăiată, proprie latiniștilor, și fraza elegantă, puțintică la trup, seacă, corectă, a lui Maiorescu, și veți pricepe că ne găsim în universuri cu totul diferite. Dar, totodată, se va înțelege și aceea că sentința lui Maiorescu, care condamnă, firește, mai ales faza tardivă a latinismului, nu poate nici ea să rămână fără de apel. Să vedeți cum și ce scria și în cai în anul 1809 cu privire la unele triste stări din Ardeal. Românii, după ce apucă la ceva, mai toți își uită de sine, își uită de sângele din care sunt prăsiți, și nu mai pre cei mișei înalță, prea aceea îi ridică din gunoi, iar precei cei îi urgisesc, îi strică unde pot, ca ei singuri să se vadă a fi temeiurile neamului românesc, pre care îl sugrumă și îl împiedică de la sporirea înainte. Căci ce putem aștepta noi, românii, de la aceia care nici sunt de viță, nici au învățătură, nici alte virtuți sau vrednicii, fără numai prin orb norocul unuia să rădică. Și se fac mari înaintea altora care nu pricep binele neamului românesc. Pil de vii aș putea aduce aici, dar acelea se vor tipări numai după răposarea mea, ca nu cumva să mă gonească iarăși din cucurus și să mă străpungă iarăși țapii cu coarnele sale cele ascuțite. Sau iată cum caracterizează Petru Maior pe vlădica Ioan Bob de la Blaș, care făcea multe mizerii cărturarilor. Adunase, zise-i vlădica Ioan Bob, și aduna mulțime de bani și nimică nu lucra cu ei, numai cât îi ținea adunați. Ce gând au avut să facă cu banii nu știu. Că aceea nu pot să zic de dânsul că doar acea fire și acea lipire către bani au avut cât, în pielea goală pentru desfătare, să se fi tăvălit pregrămezile ceale cu bani. Nu s-a subliniat niciodată îndeajuns incendiul lăuntric al acelor oameni așa ziși de carte, acea pasiune crescută și mai mult prin stăpânire de sine, acel foc lipsit de orice izbucnire isterică, proprie temperamentelor exhibiționiste, acea căldură ce străbate Molcom și în adânc, hrănind și susținând truda de o viață a unor sfinți muritori, așezați sub porunca unei supreme chemări. Latiniștii erau chinuiți de cugetul foarte lucid că trebuia un răstimpul unei vieți să ridice un popor rămas cu secole în urmă la înălțimea unui veac prealuminat. Ei se simt chemați să împlinească nevalnic ca la începuturi de lume, pornind de la nimic, ceea ce istoria neglijase vreme de o mie de ani. Ei aveau conștiința că pun pârghia ca să înalțe un masiv de munți, cufundat în tenebre la nivelul unui veac prealuminat. O întreagă împărăție a spiritului trebuia clădită la repezeală, ca să se răscumpere secole pierdute. Cartea și învățătura... Erau pentru ei mijloacele unei mutațiuni istorice ce trebuia grăbită și stimulată pe toate căile. Dragostea de carte are la ei o semnificație pe care astăzi nici nu mai putem reconstitui în tocmai. Klein scrie singur vreo 60 de cărți în cele mai diferite domenii. Cărți de teologie, de filozofia naturii, de istorie, cărți bisericești, îl preocupă deopotrivă problemele unei ortografii etimologice ca și ale gramaticei. Traduce Biblia. Cert, cele mai multe cărți ale sale sunt traduceri. Traduceri, da, dar traducerile echivalau pe atunci aproape cu o creație, mai vârtos dacă ținem seama de lupta pe care autorul trebuia să o dea cu cuvântul și îndeosebi cu cuvântul absent. Ne emoția... Citind ce departe mergea Klein cu umilințele când era vorba să-și poată tipări cărțile, prin grația cutărui sau cutărui episcop recalcitrant, care aștepta laude în prefață ca și cum el ar fi fost autorul. E adevărat că la atâta umilință nu se poate coborâ decât un duh călugăresc, pentru care cerșetoria nu este o rușine, ci o purtare plăcută cerului, totuși acesta e nudul adevăr. Klein cerșea cerșea tipărirea cărților sale cu o stăruință explicabilă numai prin marele său incendiu interior, prin dragostea de carte. Și ceilalți latiniști au scris, variat și mult, în cele mai diverse domenii, printre care, evrednic de menționat, filozofia ocupa un loc însemnat. Ne-au rămas de la ei tratate de logică, de filozofia naturii, de poetică, în afară de manualele teologice propriu-zise. Ca să ne dăm seama cât de mult se deosebea pasiunea cărții a unui Klein, Shin, Kai, Mayer, Cipariu, de simpla dragoste de biblioteca profesionistului sau a rozătorilor de pergamente, e bine să evocăm și atmosfera de zbucium în care palpita acel mesianism al cărții. Viața latiniștilor, a oricăruia dintre ei, e din cele mai frământate. Când la Blaj, când la Roma, când la Viena, când la Buda, când la Sibiu, ei își împart viața între profesiunea pe care o iubeau și prigoana pe care noi o evitau, între mănăstirea pe care o cinsteau și temnița de care nu se temeau. Anotimpurile lor, oricum legate de o viață de provincie, sunt tot ce se poate închipui mai fără de tihnă patriarhală. Credința în rostul cărții, patima slovei, îi menținea dârși peste toate valurile și prăpăstiile. Cât de comoda apare prin comparație dragostea de carte a cercetătorului de mai târziu, răsfățatul documentelor și al hărțuagelor, lăsat în pace să-și ducă traiul liniștit în marginea unei burghezii zâmbitoare și tolerante. Latiniștii erau siliți să cu singur singuri, cu săptămânile, ținuturi și țări, cu desagii în spate, să treacă ape și munți, să-și aducă volumele tot de ei scrise de la Viena, de la Buda, de la București. Altele trebuiau aduse pe măgar chiar de la Țarigrad. Ce-i mâna? Ce-i întărea? Ce-i Numai credința singură. O credință cum nu se mai găsește decât în faptele apostolilor. Cărțile erau pentru ei cărămis pentru zidirea lumii și ei se simțeau chemați să pună umărul la zidirea lumii românești, care rămăsese în urmă undeva, în zile de început, în timp ce săptămâna lumii celeilalte era în plină duminecă sau într-un veac prealuminat. Cărțile, toate cărțile pământului, dacă ar fi fost cu putință, trebuiau scrise dar nu numai scrise. Tot atât de necesară era și înșghebarea unui mediu sau a unei atmosfere prielnice cărții și învățăturii. Petru Maior, protopop la Reghin, manifestă o patimă pedagogică vrednică de a fi pusă în paralelă cu cele mai ilustre exemple străine. Așa ni se vorbește undeva despre el. Mergea Petru Maior prin sate unde adunând făcea examen Pre ceea ce știa îi lăuda, pre ceilalți părintește îi dojenea și rânduia mijlociri ca să învețe. Vara umbla pe câmpuri prin păduri, unde știa că sunt adunați pruncii apaște vitele, și văzându-i îi striga la dânsul, care, cunoscându-l, îndată a alergat toți acolo și el îi întreba de ce ale ce au învățat și de nou îi mai învăța și lumina? Având deosebită dulceață de a lui cu pruncii, pentru care a tuturor era iubit. Atâta au fost aprins pentru maior voia pruncilor spre învățătură, cât pruncii uitase jucările sale și, când se întâlnea la uliță, tot de învățătură grea și se întreba unul pe altul. Problema de care latiniștii și-au legat destinul nobil și-a agitat, era desprinderea unui univers lingvistic românesc de pe un fundal de romanitate pură. Problema nu se punea pentru ei în termenii unei creșteri organice, cum se punea pentru un Ienăchiță Văcărescu, cel cu testamentul liric Las-vă o moștenire, creșterea limbei românești. Pentru latiniști, totul se punea ca o problemă constructivă. Înnoirea limbilor europene devenise în partea a doua a secolului XVIII și la începutul celui de-al XIX-lea obiectul unor preocupări destul de generale în Europa. Necesitatea înnoirii, căile și mijloacele ei nu se cereau însă pretutindel la fel. Înoirea se înfățișa de exemplu ca o îmbogățire cu un material lingvistic, plastic, senzitiv și pitoresc, în șturmul drangul german sau în romantismul de pretutindeni. O reformă puțin de altă natură se cerea și pentru unele limbi prea sărace, în sensul unei amplificări structurale sau pentru a face posibile unele expresii inexistente, dar imperios impuse de împrejurări. Așa era reforma lui la Maghiari. Nu cunoaștem însă o altă încercare atât de complexă și de temerară ca a latiniștilor. Problematica limbii se complică la ei cu setea de întoarcere la un prototip de limbă, cu apetitul originalului. Că la neogreci există ceva asemănător e adevărat, dar exemplul grec se explică printr-o copleșitoare tradiție culturală. Dat fiind trecutul culturii grecești cu cele două culminări de proporții singulare în istoria omenirei, în spiritul antic și în spiritul bizantin, ar fi fost demirat dacă la greci nu s-ar fi făcut încercări de a apropia limba vie de prototip. La noi încercarea latinistă nu răspundea unei atar tradiții, iar răsărea cu puterea proprie unei generări spontanee. Goana susținută după forma primară îmbinată cu nevoia de a îmbogăți limba este la noi mult mai gratuită decât la neogreci. De aceea și nota ei de mare aventură. Situat între prototip și ecoul degradat, Klein începe să audă limba românească vorbită ca o abatere, ca o desfigurare. Urechea lui vrea să restaureze modelul. El nu mai simte graiul rostit ca un dat ultim. Limba vorbită capătă pentru simțurile lui Klein ciudate transparențe. Ca și cum limba vorbită ar fi pentru el permanent proiectată pe zarea mai adâncă a unei limbi originare. Klein... Își aude limba ca și cum ar fi constituită din sunete prezente și absente. Un exemplu. În regulele sale de ortografie, Klein precizează cu privire la grupul de litere LI că el nu se aude dacă într-un cuvânt oarecare LI se găsește înaintea sau după vocalele A, E, I, O, U. Bună oară! Kali, cai. Eli, ei. Volie, voie. Sau U între două vocale nu se aude. Și așa mai departe. Pentru urechea lui Klein, limba vie este o ființă complex stratificată, alcătuită din sunete care se aud și sunete care nu se aud. Cele două planuri ale limbii devin pentru Klein atât de solidare, încât el întrezărea planul prototip prin corpul diafan al cuvântului românesc. Cuvintele sunt pentru el ca acele mici organisme transparente în care vezi cum zvâgnește nucleul interior. Limba românească dobândește cu aceasta subtilități de structură halucinante. Prototipul îi se pare lui Klein eclipsat puțin, dar prezent în fundul cuvântului românesc. Salvarea substanței eclipsate a cuvântului românesc este ținta tuturor latiniștilor. Pasiunea originalului, ghicit ca substanță prin străveziul cuvântului rostit și tendința de a adapta cât mai mult limba vorbită la acel original, au o adâncime ce depășește, după părerea noastră, filologicul. Acest fel amplu și constructiv de a desfășura problematica limbii românești amintește mai puțin încercările de înnoire lingvistică de iurea, cât unele întreprinderi similare ce aparțin altor domenii decât celui filologic. Latiniștii se găsesc în căutarea fenomenului originar al limbii românești, întocmai cum spre a da un foarte ilustru exemplu, un găte s-a străduit spre fenomenele originare în cele mai diverse domenii ale științelor naturale. Găte căuta planta originară sau fenomenul originar al scheletului animal, Metafizicienii de seama ai timpului căutau fenomenul originar al existenției în general. Să ne înțelegem! Nu intenționăm să atribuim latiniștilor noștri cunoștințe pe care ei nu le aveau, și nici să-i încărcăm cu influențe pe care ei nu le-au îndurat. E sigur că latiniștii n-au auzit niciodată de fenomenele originare ale gândirii filozofice la care ne referim. Dar, Există afinități de structură spirituală între latiniști și felul de a vedea lucrurile propriu multor filozofi. Și tocmai aci voim să ajungem. Modul latiniștilor de a desfășura și de a propune problematica limbii românești ne invită să le atribuim profunde înclinări filozofice. Cum se explică modul acesta adânc și constructiv de a pune chestiunea limbii românești? Răspunsul se îmbie de la sine latiniștii erau prin structura lor nativă spirite adânci și constructive. Atât de adânci și de constructive, încât domeniul de aplicare cel mai potrivit pentru aptitudinile lor ar fi fost poate metafizica, filozofia. Momentul istoric în care au apărut latiniștii, stările culturale de la noi, golul spiritual în care ei s-au ivit, au îndrumat aptitudinile lor firești spre o problemă aprinsă de împrejurări, dar relativ îngustă pentru asemenea daruri. Complexul de inferioritate de care suferea poporul românesc cerea o compensație imediată. Puteau latiniștii să facă altceva decât ce au făcut? Poporului românesc îi trebuia un disc solar din care să emane o mândrie binefăcătoare și o conștiință mai înălțată. Acest disc solar putea să fie fenomenul originar, prototipul latin al cuvântului românesc. Străduințele latiniste și-au găsit expresia cea mai îndrăsneață într-o teorie a lui Petru Maior, de care cu toții ne aducem aminte. În mai multe lucrări, precum dizertația pentru începutul limbii românești sau Dialogul pentru începutul limbii române, Petru Maior expune faimoasa sa teorie. Fiindcă limba cea românească e latinească, celui ce va să cerce începutul limbei românești îi este de lipsă mai înainte să aibă cunoscute întâmplările limbei latinești, afirmă Maior. După credința sa, limba latinească a învățaților se deosebea temeinic de cea vorbită. Ea fusese făcută prin îndreptări savante după model grec, din limba cea via a poporului roman. Deosebirea între cele două limbi după Maior e așa de mare, încât poporul nici nu înțelegea limba cultă. Mai scoditor decât toți latiniștii, Petru Maior caută originalul în regiuni într-un sens mai depărtate, în alt sens mai apropiate. El vrea să identifice originalul latin, Prototipul foarte depărtat în chiar datele limbei românești. Limba românească este acea limbă latinească comună care, prea la începutul sutei a doua, era în gura romanilor și a tuturor italienilor. În Italia, limba comună s-a alterat enorm, susține Petru Maior, în cursul veacurilor viitoare din cauza că a fost influențată de ghintele sau neamurile nemțești, precum goții și longobarzii. În Dacia Traiana, crede Maior, această limbă latină comună n-a fost schimonosită prin limbi varvare, fiindcă aci numărul romanilor era cumplit și nobleța îi împiedica să se amestece cu muieri de soiu străin. Concluzia? Limba românească de astăzi este mai apropiată de limba latină comună decât italiana. De aici construcția lui Maior crește de la sine și cu aceasta ne apropiem de vârful problemei. Limba românească, fiind foarte asemănătoare, aproape aceeași cu limba latină comună, din care s-a alcătuit prin alterări savante limba scrisă, Petru Maior nu ezită să tragă concluzia Anapoda, desigur, dar vrednică de un neînfricat dialectician. De vom vrea grăi oblu? Limba românească e mama limbei cei latinești. Făcând o asemenea afirmație, Petru Maior se referea fără îndoială la o limbă românească purificată de vocabularul barbar, care oricum a atins-o și pe ea. Dacă așadar, pentru Miron Costin și Dimitrie Cantemir, limba românească descinde din latină, iată-l pe Petru Maior, inversând cu negrăită îndrăzneală toată situația. Limba latină scrisă Derivă din limba românească. Cronicarii moldoveni, mai răsăriteni în toate, au avut mult bun simț organic și ei, cu bunul lor simț, n-au greșit. Latiniștii s-au apropiat însă de toată problematica limbii românești nu cu obișnuitul bun simț, ci într-un spirit adânc și constructiv, cu o întreagă aparatură care discompune lumina albă în culorile curcubeului. De aceea, ei nu s-au sfit să privească în față fără de a se speria chiar inversiunea copernicană a lui Petru Maior, căci de o astfel de inversiune este vorba aici. Nu soarele se învârte în jurul pământului, ci pământul în jurul soarelui. Inversiunile copernicane contrare bunului simț, dar dacă nu întotdeauna cel puțin câteodată mai adevărate decât adevărurile bunului simț, sunt de obicei un produs al gândirii eminamente filozofice. Kant spunea că nu natura impune legile sale inteligenții omenești, ci inteligența omenească dictează legile ei, naturii. Filozofii ne-au obișnuit cu astfel de răsturnări. Mai recent, un celebru filozof al istoriei, Spengler, dezarticulează în același chip sensul temporal al istoriei. El profesează o concepție în lumina căreia Napoleon, de exemplu, este contemporan cu Alexandru Macedonul. În perspectiva paralelismului, pe care Spengler îl admite între feluritele cicluri istorice, o atare afirmație nu apare deloc absurdă. Inversiunea lui Petru Maior este expresia cea mai lapidară a aventurii latiniste. Ea se desprinde dintr-o inteligență ziditoare și dialectică, ce nu se dă înapoi de la nicio concluzie oricât de-andoasele ar fi părut. De altfel, Petru Maior și-a dovedit înclinările dialectice în diferite împrejurări. Cu totul remarcabil în polemica sa împotriva infailibilității papale. El, protopopul unit de la reghinul Săsesc, punea în discuție și lua în răspăr infailibilitatea papei. Uimitoare, vânjoasă, sănătoasă figură. Am scos în relief, prin exemple luate la întâmplare, câteva aspecte care justifică o proaspătă punere în lumina spiritului ce a guvernat școala latinistă. Un spirit pasionat, profund și prin excelență constructiv, care foarte probabil ar fi dat minunate roade în metafizică și în filozofie, a fost deviat prin împrejurări și necesități istorice spre o problematică prea strâmtă, Prea de detaliu pentru astfel de aptitudini. Nu e de mirat că problematica limbii românești a ieșit complet desfigurată din atingerea ei cu aptitudini intelectuale menite altui zbor și altor depășiri. Un Timotei Cipariu, venind mai târziu, putea oarecum în duh sistematic să culeagă recolta amplă a străduințelor latiniste. El visează un univers lingvistic condus de imperative ce nu țineau seama de realitate, cam în același fel cum un filozof romantic își încheagă viziunea sau lumea sa metafizică din îndemnuri a priorice. Dacă i s-ar fi spus lui Cipariu că universul său lingvistic nu corespunde realității, el ar fi răspuns desigur, ca și filozoful romantic, cu atât mai rău pentru realitate. Iar arune pumnul, care nu voia o latinizare, ci mai curând o românizare sub auspicii arhaice a limbii românești, este deci pe alte baricade o apariție asemănătoare latiniștilor, asemănătoare în măsura în care și el e în căutarea unui fenomen originar al limbii noastre și a unei adaptări a cuvântului nou la acel fenomen originar. Arune pumnul e și el ardelean. Iar ardelean înseamnă a aduce un gând până la capăt. În cadrul restrâns al unei expuneri care vrea mai mult să stimuleze tineretul spre alte cercetări, am schițat în grabă încercările, credințele și căderile latiniste. În tot ce au întreprins latiniștii este orizont și măreție. Pricina căderilor o vedem în primul rând într-o eroare de aplicație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 Aparițiile latiniste anunță însă întâia oară un potențial specific ardelenesc. Înclinările evocate ne fac să întrezărim posibilitatea unei zbucniri a acestui potențial pe tărâmul cel mai potrivit, de îndată ce vor fi date condițiile istorice pentru așa ceva. Spiritul ardelenesc a nevoie va ajunge la o cunoaștere de sine fără de o justă punere în lumina a școalei ardelene latiniste. Așa cum i-am înfățișat ca un prolog al spiritului nostru, latiniștii devin în ciuda rătăcirilor mai actual decât oricând. Actual prin substanța lor, dacă nu prin manifestările lor. Ne-ar bucura nespus să știm că prin expunerea de față am izbutit să redeschidem un proces în care morții nu au fost ascultați în ultima instanță. Niculae Titulescu Ceea ce veți auzi astăzi nu este propriu zis o conferință despre Niculae Titulescu și nici măcar o expunere subcintă asupra personalității ideilor și activității acestui om politic și mare diplomat. Ambiția mea e alta. Aș dori să vă fac un portret al lui Titulescu după amintiri personale. Având avantajul de a-l fi cunoscut mai de aproape, găsesc că sunt dator să vă prezint mai înainte de orice o figură palpitând în mediul său de toate zilele, un om viu, așa cum ar fi putut să-l vadă oricine ar fi avut norocul să-i calce pragul. Îngăduiți-mi să vă previn de la început asupra modestelor mele intenții, ca să nu așteptați altceva decât ce sunt hotărât să vă dau. Voi încerca așadar să evoc unele situații și momente, când mai solemne, când mai intime, datorită cărora acel mult prea curând dispărut va prinde viață chiar în imaginația dumneavoastră. Și poate că voi reuși să nu decepționez cu totul nici pe aceea dintre dumneavoastră care ar dori să cunoască nu numai pe Titulescu omul, ci și anume ideile ale sale. În primăvara anului 1928 s-a decis să fiu transferat de la legația țării noastre din Praga la legația din Berna. Eram pe atunci de o bucată de vreme atașat de presă, o funcție destul de incertă în marginea diplomației, care îngăduia un exercițiu dintre cele mai variate celui ce o ocupa. Mi se împlinea cu această transferare unul din gândurile pline de ardoare de care să-mi luat în stăpânire încă din copilărie. Pe la începutul lui aprilie mă găseam în capitala Elveției, pe care o vedeam întâia oară în peisajul ei mai magnific decât putus să să-l visez vreodată. N-am să uit niciodată întâia plimbare pe terasele întortocheate ale orașului. Aveam la spate evul mediu, cu sonorități de veacuri, al cetății, iar în față ghețarii alpin bănuiți în geologia munților din zare. Castanii treziți își arătau bobocii mari gata să plesnească. Albastrul cerului spălat de vânt era aproape nefiresc. Nefiresc mai ales pentru, de obicei, foarte înnegurata cetate în care încercam să prind rădăcini.